alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed. Shikua e së ndërruar, falndërime dhe levdërime tona i takun vetëm Allahu të madhruar, paqa dhe bekimet e ti, qofri mi Muhammedin alaihi salatu wa salam. As-salamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se vini në emisionin ton të radhës në kërkem të adhurimit. Tashma, pasi që kemi hyrë në kopshin e adhurimit dhe kemi filluar të njihemi Me adhunimet një nga një tashmë shpresoj se kemi filluar që të riperdhim raportet dhe kontaktet tona me Allahun Azza wa Jall. Në misionin e kaluar kemi folur për adhurimin e parë që kemi dashur që ai të jetë piknisja dhe hyrja jone në kopshin e adhurimit dhe lidhja jonë e fortë me Allahun e Madhruar. Kemi folur për dashurinë, kemi folur për rëndin e saj dhe kuptimin e saj. Madje kemi thënë se Dashuria nuk ka mundësi të përkufizohet në definicion të përgjithshëm. Mirë po më së miri dhe në formë më të bukur dashuria ndaj Allahut e përkufizojnë manifestimet e veprimeve tona. E përkufizojnë gjuhën duke lavdruar dhe madhruar Atë dhe gjymtyrët tona duke i nënsuruar vetëm Atij. Andaj që më thon se sa është e rëndësishme kjo dashuri dhe pse duhet ta dojmë Allahun më së shumti. Në anën të tër, të tërë kemi treguar se dëshuria dhe Allahu të madruar nuk është një pretendim i gojës që njeriu e përsërit vazhdimisht gjatë jetës e ti. Mirë po është një konfirmim i cili vazhdimisht dëshmojt për mes vepërve që Zotë i ka kërkuar prej neve. Ndërsa sot me lejën e Allahu të madruar do të vazhdojmë me adhurimet e radhës ku do të njihemi përsëri me një të drejtë nga të drejtat e Zotit apo me një obligim, nga obligime që ne kemi ndaj Allahut të madhruar. Ju kujtohet se para misionit të kaluar kemi folur për llojet e adhurimit dhe kemi thënë se adhurimi ndaj Allahut të madhruar përfshin tërë çanin ton. Rjedhimisht nga kjo kemi adhurime të cilat burojnë nga zemra jon kemi adhurime të atë burojnë nga gjuha jonë dhe kemi adhurime të cilat burojnë nga gjymtyret tona. Dhe kemi filluar se si cilasin për adhurime të e zemrës, se në qëfar mënyre ka mundësi zemrë të adhuron zotin e vetë, apo me një fjall teter, cilatin obligime tona ndaj zotit, të cilat duhet të i kryem domës do për mes zemrës. Dhe këto adhurime janë të rëndësi se posaqme dhe të veçantë, Nga se ju kujtojt, kur kemi folir për zemrën, kemi përmendur se sa është e rëndësishme kjo zemrë, të jetë e pasër dhe të jetë adhruese e drejt e Allahut të madhruar. Kemi thënë se zemra e pasër është vendimtare, që pastaj edhe fjallet tona të jenë të pasërta dhe veprimet tona përmes zhëmtyrve të jenë të, të pasërta. Gjithashtë të Adhurimi i radhës, që me lehen e Allahut të madhuruar, do të flasim sot për të, është i rëndësishëm posaçme mua, ashtu sikur se si kurse ai i kaluari. Ngase nuk përmbushet as ai që ka kaluar, por edhe ato që vijnë, përveç se nëse ky veprim që do të lajm sot për të me lehen e Allahut është prezant në zemrën dhe në jetën tonë. Fjala është për frikën ndaj Zotit. Ndoshta nga Titulli i emisionit, dikush ka mund zi të kupton se kemi ndërmen që të flasim për aspekte friksuse, apo trishtuse, që ndoshta jene ku ndërshtim me atë emision par. në parë. Do tëtë, në emision në parë kuptuam si të adojmë Zotin, si të jemi në raporte të mira me te, si të fitojmë dashurin e Zotit, sa është e mirë dashurin e ti e kësëmëradhë, dhe në betëm të knachur me zemrët e freskuara, me dashruin dhe Allahu të madhruar. Ta është mëndë është të kamën që të kriot një frikë të këne se mos a thua valë për mes këti emisioni do të aprishim a që kemi folë me herët. A sëse. Ma di këtë emision i sotë që me lehen e Zotit, do tjetë a i që do të nështën në dashruin edhe ma te përnda e Zotit. është e që ditshme. Mirë po, kur da të kuptojmë këtë në fjalet në vim, do të bindemi me le puna që në rënë, ashtu si kurse e përmenda më herët. Andaj, frika ndaj Zotit, është një lend që kur të futit në zemrën e besimtarit, kur aja e ndezë zemrën si kurse duhet, pa dyshim se edhe dëshuria, edhe veprat e tjera, që dalin nga zemrën, do të e bëjnë të vetën, që të prodhojnë pasaj pasërti nga gjuhët tona, dhe të prodhojnë pasaj pasërti edhe nga besimtarit, gjymëtyrët, edhe nga gjymëtyrët tonë. Për këtë arsua, të jemi të relaxuar, dhe të jemi të qetë, nga se fri ka dajzotit, do të ne eshtëtan edhe më tepër dashurin, dashurin dajzotit. Për të bindur në këtë që atësejka deli më tani, duhet që të filloj me kuptimin e drejt të kësaj fri ke. Nga se jemi marvesh në fillim, andaj, kam dëshirë që ato që imi marrë vëshë rëthyre në fillim të në shëqrujnë vazhdimir gjatë u thimi tonë në rukëtim dhe në kërkim të adhurimit. Kemi thënëse, burimi i njohesë të drejtave të zotit, burimi prej ku ne njihemi me obligime që kemi ndëj Allahut a zogjel, është fjole Allahut. është fjole të dërguarit a lehi salatu a sëram. Prandaj, Në gjda veprim, në gjda adhërim që të të përmendim me lehen e Zotit, do të mundohemi që të definojmë atë veprim, atë adhërim, mu ashtu sikur se ka kërkuar Zotit për neve. Nga se po i alam vetës këtë definim, atër pa dushim se do tjetë ose i tëpruar, i shëqruar me ekstremititit e të ndryshme e këtë Zotit nuk e danë, ose do tjetë i cunguar dhe i mangët e të sërën gjithashtu Zotit nuk e danë. Atëra sipas kuptimit kuranor, sipas porosive të Muhamedit (paqja dhe bekimet i Allahut qofshin mbi të), si kemi mundita të definojmë frikën? Mos harrojmë se definicionet bërtin kuptime të veprimeve që duhet të dalin pasaj nga ajo veprë. Për ta su jënë të rëndësishme dhe janë qençore, që ti kuptojmë ashtu sikurse sikurse duhet. Direktorat e Islamit Duke studiuar dhe duke i uchasur në studioze fjalëve të Allahut Azza Jell dhe fjalëve të pejgamberit Sallallahu Aleihi dhe Sallam kanë ardhë në përfundim se frikën do të kemi mundësi ta definojmë me dëfirën vijuese. Dhe kan thënë, frika ndaj Allahut është një veprim, ashtu është veprë, është një veprim i cili buron nga zemra do të thamë së është veprim i zemrës. Dhe kjo veprim i qëli boran nga zemrës është i bazuar në diturin për madhështin e Allahut dhe dënimin e ti. E që në bazë të fuqis se kësaj një hurie apo dopsis e saj, i kryen njëri obligimën dhe Allahut dhe largohet nga ndaleset e ti. Kjo është frika ndhe Allahut. Do të thë qes sa më tepër ta njohim Allahun e madhruar, ne aq më tepër do jemi ati të jemi atij të nshëruar. Nga vetë definicioni shikuesi i nderuar kuptojmë se frika ndaj Allahut dallon rrënjësisht dhe nuk i gjajson kësaj frikë asnjë frikë tjetër në jetën e kësaj e kësaj bote. Që thet kë më e çart dëshiroj që në pikat vijuese të përmand ditë soprej dallimeve qi kanë mundësi të përmendën këtu në lidhje me dallimin mes frikës ndaj Allahut dhe frikës ndaj ndjerësve ose ndaj gjërave tjera që na rrethojnë dhe na kërcëjnë në jetën në jetën e kësaj bote. Për sa dal tek këto dallime dëshiron të ta bëj vetëm një shërim të thjesht e ai është është normale që njeriu të friksohet nga ajo që e kërson jetën e tij, apo pasurinë e tij, apo shëndetin e tij, apo sigurinë ti, e tij ekzmemorë. Normale është Kjo është nërmale, mirë po, frikan dhe Allahët gjelë la gjelali hu është dhishka tjetër, që të dalëm prej, preksaj. Prandaj, në bastë dhalimeve që do t'i cekum në vijem, duhet të kuptojmë se nuk dëshërëm që t'i anullojmë frikan dhe i të tjere, mirë po dëshërëm që frikan dhe Allahët tjetë e posashme dhe tjetë e natyre së adhurimit për dalim nga frikan që kemi dhe i të tjere të të nështë dalimi i parë që e veçën frikën që e duhet të kemi ndaj Allahut nga frikat që i kemi ndajtë tjerve. Frika e njëriut që kriot si pasoj ndë një kërstime të jashtëm, zakonesht në shumicin dërëmusit e rasëve, mos tëmë në gjithë e rasët, është e natyre së hamendjeve. Qka kam përshlimi e këtë? Nëse dikur është kërçnan me dyqë, mundësia për të realizuar ajë kërstim në ti nuk është gjithmonë 100% nga se ka mundësia që në atë rast do të të e kësh ka mundësia që të interronan në dikush dhe në dihmonë, ka mundësia që ati të ndrohet mendja, ka mundësia që ajë të angazhohet me dhe shteter të harën të, të e kështë më radhë do të të të nëse dikush në kërstënon, i friksojme ati kërstimi mirë për mundësia për të realizuar aja nga qëka një frikësojmi, nuk është e 100%. Përdojmë nga frikan dhe Allahot. Frikan dhe Allahot, aso gjel, duhet tjetë aja që e shësën zemë në vazhdimisht. Nga se asë një herë nuk guzëm të mendojmë se ka mundësi dish të ndodh e të angazhon zotin nga nga jo që ne ja kemi frikan ati. Apo dikusht të pengon atë që mos të kryen kërsnimin që e ka bërë në dajneve në qovë se ne nuk i krymë obligime në dajti. Apo, që ne të kejmë mundësi të ikim dokun ku nuk prekë pushtetje dhe sundimi i zotit të madruar. Për para njerëzit, kanë qenë të kërsnuar nga ndë një sistemi të saktuar. I ka kërsnuar ata dhe familët e tyre. Mirë po, për mes kanaleve të ndryshme, për mes mundësive të ndryshme, kanë ikun shtet tjetër të të dhe kanë qenë, absolutisht të, të sigurt të qetë. Pse, ngase dora e sistemit që ka kasnuar nuk ka qenë e zgjatur deri tek shteti ku ka qenë ai i strehuar. A çndron puna këtu me Zotin? A ke mundsi ne të gjindemi ndonjë shtet, të kërkojm azil dikon ku dora e Zotit nuk është e zgjatur, ku pushteti i ti tij nuk është aty? Kjo është e pamundshme. Kjo është e pamundshme. Ngase nuk ka mundsi njeriut të strehohet dhe të ikë askund nga zoti, nga zoti i ti. Pra në kjoja bënë që dalan, është të vërtet, që njeri të friksojt nga dhe që e kërstën, pa më vartë i qëka është aja, frikan dhe i zoti duhet të jetë komplet të jetër gjithë dhe e natyres që dalan nga jo, nga jo e para. E dyta që kej mundësit të thejmë e është se njeri u zekonisht, kur t'ik nga jo që i friksojt, Shkan dhe ik dikon ku është i qetë. Do në ik nga një pal që e frikson, që e kërsnon ik të këpala tjetër. E cila i ofran siguri dhe qëtësi. Kjo është të kënjerëzit. Sikur se e cika dhe me heret. Për para ka ik për një sistemi i sile ka shtypur, e ka ndjekur, e ka persekutuar, e kështu më radhë. Ku ka ik? Ka ik të një sistem komplet tjetër që ka qenë më i sigurt dhe më rahat atje. Të gëzotit nuk që në rëkshut, nga se themi nuk i mundë si me ikë prej zotit. Atës shka ndodhë të ikë prej zotit ku? Për sëri të gëzotit. Ikë nga denimi ti, të këmëshira e ti. Ikë nga hidrimi ti, të këdashuria e ti. Mirë për, për sëri ikë të gëzotit, të gëzotit e të dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të mes këture dy frikave është se njeri u zakonisht dhe kjo është gjithmon kështot nga aj që friksojt e uran dikon e uran 100% nga se vetëm frik ndin dhejti e dikon e uran më pak nga, se nga një herë ndin nga i siguri e nga një herë ndin frik kryesoria është që është e pa mundshme që njeri u ti friksojt ndo një gjeja Friksohet nga desh tandin vetën të, të kërcnuar nga desh dhe ta dën me shpirt dhe me zemër atçë i friksohet. Kjo nuk ndodh. Për dallim nga Zoti. Njëri u soma te priako frikën e Zotit, as më te për të dën Zotin e madhror. Dhe kjo është dëshmuar vazhdimisht, duke filluar nga të dërguarit e Zotit, dhe nga pasuesit e tyre, dhe nga muslimanët e mirë vazhdimisht është dëshmuar se njerëzit sa më te për i ja e kanë pas friken Allahut të madhruar, ata aqë më te për e kanë dasht ate. Për shëfar asyja, nga se frikan dhe Allahut nuk në nënkuptan, asese të ikurit prej Zotit, mirë po nënkuptan të afruarit dhe ti, të njohërit më te, të adhruarit e ti, të nënshruarit dhe ti, e nësi kjo frikë këtë e prëdhen, Ashtu sikur se në e bëri këtë të qartë definicion i frikës në fillim, atërë është e pamoshve që njëri që adhuran zotin, ta urën zotin. është e pamoshve njëri që i nështurat zotit, ta urënate. Për kundra zi, adhurimet s'il dhe ndeshrujnë dhe Allahot. I kja prej adhurimeve, s'il, lërgjim dhe ndë është të zotë narut edhe munges të deshrujnë dhe Allahot të madhruarë. Që është e rëndësishme përkëtet definicionin dhe kuptimin e frikës. Apse ka, ka të tëra çka thuhet të të të në kët aspekt. Mirë po, do t'ju pëlqejë Melene Allahut kur do të flasim për ato që janë në kundërshtim me këtë adhurime. Ka si normalisht, dashuria është adhurim ndaj Allahut. Mirë po, ka veprime që e cënojnë dhe e rruajnë këtë dashuri. Frika është adhurim ndaj Allahut. Mirë po, ka veprime që burojnë nga një nga njëriu e që e cënojnë dhe e rruajnë këtë qetë admi eksti më radh. Për momentin jemi duke ndërtuar vetëm. Nuk dëshiroj që të futemi në vepra që rënojnë. Njëherë po ndërtojmë e pastaj me lejen e Allahut do detyrohemi që të flasim edhe për veprimet të cilat duhet të pasur kujdes që mos të na errënojnë ndërtesën e adhurimit që përmes saj ngriqemi dhe shkojmë tek Zoti, tek Zoti i Madhruar. Në vim do ta përmend një pikë tjetër, e cë ka të bëjë me rëndcinë e frikës ndaj Zotit. Sa është e rëndësishme që ne t'ia ja kemi frikën Allahut të madhur. Fillimisht dua t'ju kujtoj me një informacion që e kam përmendur edhe më herët, e ajo është të gjitha adhurat që po flasim për to për momentin, të gjitha këto shikues të nderuar i këtij natyrës së obligimeve. Këto janë obligime, domosdoshmë duhet i krym. Këto janë të drejtat e Zotit. Nuk janë të natyrës së zgjedhjeve. Nuk janë të natyrës së veprave vullnetare. Do thotë nëse e bën është mirë, normal, kush ka mundësi me kry është mirë me e kry, po edhe ai që nuk e vën nuk është fort kia që nuk është fort lart. Ja, nuk qendron puna me këto kështu. Me këto që po flasim ne qendron puna kështu. E kemi obligim ta dojmë Zotin. Dashuria çfarë ka kërkuaj për neve. Ashtu si kurse e kemi definuar në misionin e kaluar dhe kemi për obligim, obligim e kemi. Të kemi frikën Zotit në bazë këtij kuptimit që falem derë, deri më tani. Ënda është rëndësishme që ta kuptojmë këtë çëske më herët. Dhe këtë rëndësi e dëshmojnë edhe pikat në vim që do të lasë Përto me lehen e Allahu të madhruar Allahu i madhruar Të gjitha vendet në Kur'an Kuna ka përositur që t'ja kemi frikën në vetëm ati Kur thëm t'ja kemi frikën në vetëm ati Frik e cila prodhen adhurim E cila shpije diri të kënështrimi E cila shpije diri të këpërfilja e urnave Dhe dashurija ndaj ati që ne e adhurojm. Në tijë da këtu ajete ku Zoti na na nxit dhe na urdhëron që të kemi frikën vetëm Allahut të mëdhruar, dheim se Allahu i mëdhruar e ka lidhur ngusht frikën ndaj tij me besimin e të. E ka lidhur ngusht frikën ndaj tij me besimin e, në të. Andaj Allahu xhalla jlalul sopër ilustrim sot në disa nga fjalët e tij në Kur'an o khafuni inkun të muëminin. Ma keni friken vetë mua, në qovë se jeni besimtar. Në qovë se ka në zemën e juaj besim në daj Zotit, atër kë besim, damës dhe duhet të ju shpije deri tek, friken dhe Allahu të madhruar. Nuk guzojmë të ja kemi friken doku i teter, të friken e cila përdojnë adhurim. Njërë një se ikë nga shtaza, nga e gërsia, ai ik për të shpëtuar, jo për të adhuruar atë. Ksofrike s'prih pun. Frik për të spëtu, frik për të ikur nga krष्‍nimi, frik për të siguruar vetes jetën, kjo është diçka tjetër. Por frikë e adhurimit, frikë e nënshtrimit. Kjo për ata që mbështetar duhet të jetë vetëm për Allahun e Madhruar. Jo për të tjerkat. Ngase sado që të jetë krष्‍nimi i dikujt i madh, Allahu është më i madh. Për këtë arsye Allahu ka lidhur ngusht sikurse nderuar në frikën Me besimin Sikur se e pomë në këtë ajet Edhe në shumë ajet e tjera Në shumë verset e tjera kur anore Kër ku zoti i madruar e lidhë në gosht Frikën me besimin Andaj Në qovë se i ja akimi frikën zotit Ne i besojmë zotit Dhe e kunder ta Në qovë se e besojmë zotin Ne i ja akimi frikën zotit Ja kemi frikën e ti Frikë Thashe cila e ka kuptimin e vetë Jo gjithë i frikën Jo frik të urejtës, jo frik të ikës, jo frik të rebelimit, jo frik të mobilizimit për të kundërshtuar, asëse. Por frik e cila nëngrit në shkallën e gati shmëris për të përthil urnat në mënyrë të nështrimit të për ullis dhe ati që neja kemi frikën. Në këtë rast është vetëm zoti i madhruar i cili e meritan këtë lojt loj të frikës. E dyta për me sështë kej mundësi që ta njohim vlerën dhe rëndësin e frikës ndaj Allahut të madruhar është se në Kur'an, Allahu i madruhar e ka përmendur se ata që ja kanë frikën e Zotit ata janë djetarët janë njërës të edishëm do tëtë të frikën dhe Allahut është prezente të ka ta njërës që janë të edishëm për ndaj asho si kurse është dituria vlerë Atër gjithashtë edhe, frikën dhe Allahu gjellë u alëha është vlerë. Dhe njeriu, si kësë do të dvije në vijem, sa më te për e njëh zotin, ash më te për e dan, dhe ash më te për jaka frikën. Dhe e kondër të njeriu, sa më pak e njëh zotin, ash më pak do të dan, dhe ash më pak do të jaket, frikën ati. Andhe Allahu gjellë e gjellalu thëtë, innëma jakhshë allahë min e ibadihil ulema me të vërtet friken e vërtet të den ndaj zotit e kanë djetarët pa dhe kjo është vler njerëzë që janë më të shkolluar njerëzë që janë më të dishëm këta duhet të jaken friken Allahot më tepër nga se këta e njohin zotin më mirë kështë duhet të jetë mirë po sot fatkecish nuk e gjem këtë sot gjem që ndështë ta njerëzit që janë më pak të shkolluar që janë më pak inteligent që janë në nivel më të ullët intelektual këta njerëzakunisht bëhen që t'i kshilohin intelektualet që t'i kshilohin të dishmit që t'i kshilohin shkënstarët keni frikë zotin që keni dukeve pro duhet tjetë e kondërta kshila për tja pas frikën zotit duhet të buran nga dishmit drejtuat të pa dishmive duhet të buran nga të urtit drejtuar të padishmive e kështu më radhë. E jo tjetë e kundër ta. Nga sa atër e dituria, në këtë rast, mund të themi se nuk i ka lërë në gjurëm të veta të këtë personit që e bartë atë. Përëndaj, trika ndaj Allahut është e shëqruar në ngusht me diturinë, dhe me djetarët, dhe me shkenstarët, ata ja kanë frikën Allahut më së shumëti. Përëndaj, kje e bënë që Frika tek atë rëndësinë posaçme dhe vlerën e saj, ashtu sikurse sikurse folëm për të edhe edhe më herët. Dhe treta që duhet ta dimë është, që flet për vlerën e rënësinë e frikës ndaj Allahut është se kush ia ka frikën Allahut të madhuruar në jetën e kësaj bote. Frik të kuptuar sipas mësimeve kur'anore, ashtu sikur e definuam më herët njëri u i ti li ka garancat e mjaftuar nga zoti i ti, se ditin e gjykimit do tjetë i sigurt, atë dit, kur med vërtit, frika do tjetë e që të të sundon dhe do të pushton zdamrat e njerëzve. Dhe kjo në shumë normale, nga se është e pa mundur që zoti një njëri ta frikson dyhera. Andaj, ajë cilin këtë bot është ndijer i friksuar ndaj zotit, dhe kjo frik ndaj ti e ka shtyër që ti përfil urnat e tij, klargohet nga ndalesët e Allahut të madhuruar, padyshim se njeriu i tillë, me lejen e Zotit, do të jetë i sigurt ditën e gjykimit, ditën e daljes për Allahut të madhuruar. Ndërsa aiçë nuk ja ka pasur frikën Zotit në këtë botë. Aiçë li ka menduar se vepron çka donë, shkon ka të donë, sillet si të donë. E tëra është në dorën e tij. Ai që këtë është silë duke mos dhe përtuar asë për një qast më të shkurt frikan e zemrë të ti. Duke mos njohër vendbanim frikan dhe Allahot në zemrë në ti. Pa dëshim se kënjëri duhet të ketë momentën dhe njerë që duhet të frikësot Allahot të madhruar. Nëse nga natëshmërija në e ti nuk e ka bërë këtë. Nëse, nëse nga vullneti e ti nuk e ka bërë këtë. Atër pa dëshim se do të frikësot për kësaj radhe frikë që nuk dhëtë i si e shpërblim, frikë që nuk dhëtë i krymë pun, para Allahot të madhruar. Përëndaj, ajë që li ka frikë në këtë bot, letën djetë i sigurët. Nësa ajë që nuk ka frikë në këtë bot, prej Zotit e kanë fjallët, ajë mësë qëtë i sigurët. Nga sa e frikë, do ma zë duhet një ditë ta përshkoj zemrën e ti. Allahu i madhruar i ka kryuar këto zemrët, që ta duën Zotën e madhruar dhe t'a ja ken frikën e tij. Nëse njeriu nuk i bën zëmrën nëse njeriu nuk e bën zëmrën e tij, vën banim të frikës ndaj Allahut të madhruar, atëherë domosdosh që frikë do të futet në zëmër e tij thendshëm në momentin kur ai nuk e pret dhe nuk e ka dëshirë, dhe ajo që është më e keqja, nuk do të ketë çështje problem për këtë të Allahut i madhruar. Prandaj Të kemi frikën Zotit, frikët cila në pengon nga të këshijat, frikët cila në ndalë nga të këshijat, frikët cila në shtyen të i krymë obligime të në ndaj Allahut të madhruar. Do të të frikët në shtyen të i krymë obligime të Allahut, mirë pa ato kur të i krymë, i krymë dashurin ndaj Allahut dhe në nështrim dhe për ule ndaj ti. Këtu po ndalemi për pak qastët. Për të vazhduar pastaj përsëri udhimin tonë deri në fund në lidhje me këtë adhorem Icili është më rëndësishme që të jetë vend të jetë banor i Zamrës i Zamrston në ndihmë në vijë <të> شرف العرب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Bismillahirrahmanirrahim, u këthëm për sëri për të vazhduar në kërkim të adhurimit. Para pushimit, sëruam kuptimin e drejt e frikës në dhe Allahot dhe përmenda sa është e rëndësishme që të njihimi me definimet e adhurimeve që bërojnë nga fjale e Allahot dhe nga fjale e të dërguarit Muhammedit Alehi Salatu Asra. Nga se gjithët gjithë definimë, i cili deli jash këty e dy burimeve, domëzdo dhëtë do bije në njërin nga këto dy të meta, ose dhëtë qëqëruat me të metin e të të pruarit, dhe dhëtë nga qënë në ekstremitet, e kjo është ndaluar, ose dhëtë cungon dhe dhëtë mungon nga definimi bazë, dhe redimish nga kjo dhe dhëtë adhurimi i mangë dhe Allahot, dhe kjo është të të shëtë e, e refuzuar. Prandaj, sajr të përmendin friken dhe Allahot, letë nga kuj definicioni kësaj frike dhe let në kujtojnë në dalimet që e bëjnë të veçan këtë frik dhe e dalojnë nga frikat e tjera. E se thimi friken dhe Allahot është adhurim nësë frika që në shkaktojnë nga tjërit është kërcnim dhe ike prej tyre. E kjo ka dolim rëndësor mes të parës dhe të dytës. Tash me lene Allahot të madhruar dhe të mundohem që për më spikës vjuse të flas për shkacet që në ndihmojnë neve me len e Allahut të madruar tja kemi frikën Allahut më tejpër apo me një fjal dhe të mundohem që të jap përgjigje në një pytje e cila është e qartë pa dushim mirë po është me mirë që ta diskutojmë ne dhe ta shërojmë pasë që jemi të kjotim. Pse duhet të jakimi frikën Allahot? Pse? Përgjigjan këtë pytja është një herit edhe përgjigjen e pytjnë e parë cilat janë shkace që në ndihmoj neve që të jakimi frikën Allahot të madhruar. Nga se nëse edhim pëse duhet të jakimi frikën Allahot, atëra mu ato përgjigja të i përdorim që na shtui neve që ti a ja ke frikën Allahut ashtu sikur se ashtu sikur se duhet. E para çe kem mundësi ta përmendim si hyrje dhe fillim këtë përgjigje është ta njohim Zotin. Ai i cili e njeh Allahun e madhnuar, domosdoda do, do t'i bëhet e qartë pse duhet ja kem të kem frikën vetëm atij a i cilë e nje Allahun e madhruar, do mëzda, duhet që këshkak, tjet i do bishën për te që të ishtuot frikan dhe Allahut të madhruar. Njohen dhe Allahut nuk ka mundi të bët në 5 minuta, në 10 minuta. Aja shumë e gjërë, aja shumë e gjatë, mirë po, pasi që këtu jemi të kjo pikë, duhet që të slasim bile pak për këtë që thamë. Gjithë në edhim se Allah është kryu e si jon Gjithë në edhim se Allah është kryu e si jon Dhe kemi folër në emision e kaluar Kër kemi folër tek qëlimi i kryimit Dhe kër kemi folër edhe tek Njohja raportive tona me Allahun Tek pika kër kemi thënë se Sa kemi nevojnë e përzotin Ju kujtojt aty Kër kemi thënë se Allahu është taj që vendosë për jetën ton. Duk e filuar nga momenti i embryonit e deri tek momenti i fundi kësa jetët. Allahu është taj që vendosë. Zhvillimin ton në barësit e nënave e vendosë zote. Por dhe të fëmive ton, edhe të njëpave ton, e kështë më radhë. Andaj, nëse njëri u dëshërën që të ikë prej Zotit, ti rebelot ati, a nuk ja ka frikën këti Zotit, që ka mundësi Allahu i madhruar, ta kapë në cilë moment a i dënë, nësa eshtë që vendosë prejtën tonë, a i që e njëhë Zotin kësut, ja ka frikën ati, ne jemi dakurduar dhe jemi pajtuar se, Allahu është furnizu si jonë, bukën që e futim në gojën tonë, ujnë që ne e pimë, prej kanë avjetë, bëjmë prej Zotit, më blidhe në ratë, pas të bëjmë shiu, dhe kështë që rritët nivelli i ujt, dhe bëjt e mund shme që na tjetoj, pa e ndalë i Zotit ujt, si kur që thëtë Allahu i madhruar, në Kur'an, kull in asbaha ma u kum gauran, fa manje atikum bi ma in ma in, thuaj, nëse ujë, futët thëllë në përzgabrat e tokës. Hup! Kushtë jë usil juve ujtë e këndshëm? Për ndaj sërë të përshgotën me uj, kujtëja se është prej Zotit, dhe Zotit ka mundësi me ndalë, duhet e ja kemë frikën e ti. Sërët të mërsh frimë, dije se nëse kefutur oksigen në trup, apo për të nëzirë për jashtë, për sëri frim, frimaren, për të zhvillun njërë normale frimarja jote, për këtë vendosë Allah i madhruar. Ki frikë Allahun? Kur të bishë natën me flajtë dhe s'kej kontrol në bivetën tënde, ajtësili vendosë për të rukëthi për sëri jetat e këte është zote, ki frikë Allahun? Pasurin kur të shpenzash, dije se të ka mundësu, Allahun me e fitu, nëse e keqë përdorë, ka mundës i zotët të ndalë, nuk e dërganë mo, nuk ta japë mo, ki frikë Allah në madhruar. Andaj nëse njojmë zotën e madhruar, pa dushim se du tja kemi frikën ati. Shikonë ndodhite e ndryshme që ndodhën e përbot, ti të shikojmë tërmetët që ndodhën. Allah është i madhruar. Në pak sekonda, për 20 sekonda, për 30 sekonda, për 40 sekonda, me mira viktima dhe me miliarde miliarde humbje në ekonomi dhe në vendbanim e kësaj mëro. A nuk na bën që të shitatim frikën e Zotit? A nuk na bën që të binim se Zoti kur të dëshiron? Pa e konsultuar askën, shkatron dhe prish atë që ai ka krijuar. Si dënim si dënim njerëzë për Shka këtë rebelimit të tyre dhe i kësë të tyre prejzotit të tyre. A nuk duhet kjo që të shka këto që të kemi frikën Allahot? Kanë kaluar vite, i pojen ende kujtimet e tsunami të fresta në kokën tonë. Një deti i qetë, një deti i rahatshëm, që deri në ato momente i ka ofruar komoditet, turistve, knetsi, pushim, e kësë më radhë është e gërsuar më brenda disa minutave dhe ka gëllëtitur me cindra mira viktima. Në njerëz, deti është një ushtarë për ushtarëve të Allahot. A nuk duhet të ja kemi frikën Allahot të madhruar? Për në ka buran kjo frikë? Nga njohja jonë që kemi për zotën e madhruar. Nga njohja që kemi për zotën e madhruar, nga aty buran, aty është burimi, i frikës dhe Allahot të madhruar. Andaj, do t'ja kemi frikën Allahu të madhruar. Aja që do t'a kuptojmë këtu është se, frikën dhe Allahu të madhruar nuk është qëllim në vete. Aja është një mjetë që Zoti i madhruar e ka kërkuar për neve për t'na stimuluar neve dhe t'na shtyar që t'a adhruim Allahu në madhruar. Nga se njëri unë nga në të shmëria e ti është i tilë, haran, habitet, Pas taj, ndin vjetën kohë pas kohë të pëmvarun, pas atë ka diçka në do në ti, me ndonë se të është ajë vendimtar për vjetën e ti e kështë më radhë. Për tërshyja, ka në vjetë të aktivizot frika. Ka në vjetë të aktivizot frikan, daj Allah u të madhruar, dhe në qovë se njeri u nuk e aktivizon këtë frik, nga vjetët i e mbrëndshme. Dukë u bazuar në një hurit që i ka për zotë në ti, Atara Domosdo do, do ti aktivizon Allahu i majdhruar me ndodhi të jashtme. Kështu thot Zoti. Allahu i majdhruar thot: "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Ne nuk dërgojm argumente. Argumente të termetave, të vulkaneve, të tsunamive të ndryshme. Nuk dërgojm këto për asgjë tjetër, jo për shkatërrim. Zotin nuk shkatran, mirë për këtë e bëjmë vëtëm për një qëllim. Aja është të huifa, për të mbjellë friken dhe Zotit, sa më tëj për në zamët e njerëzve. Për këtë arsuje, nëse ne e instalojmë në zamërën tonë, friken dhe Allahot të madhruar, dhe ne jetojmë në njën e këse frike, atër Zotin a garantonë se friksimet e jashtme Për mësfat recive të ndëshme do të jenë sa më të vogla. Do të jenë të pakta. Mirë po, nëse ne e shpërfillim kët pikë, nëse ne nuk jemi në nivel e duhur të frikës ndaj Allahut të madhur, atëherë Zoti na ka krijuar që ta adhurojmë. Zoti ka të drejtë ato tek ne. Ne kemi obligimin të ai ti. Nëse nuk s' nuk përfillen si duhet, nëse nuk kryhen si duhet, nëse nuk na shtyn kjo frikë për të dhrua Allah në e madhruar, atëherë do të vjenë do një diçka, siku se, kën arë dhe me herët, dikun do në do një luft, e dikun do një tsunami, e dikun do një vërshim, e dikun do një vulkan, e kësë më radhë, që njerëzë të aktivizot frikan dhe Allah të madhruar, për mes këtune argumenteve, të jashtme, që Zotë i sild në natyrë. Dikush ko mund të thotë po nëso vende po dërgojn këtu edhe njerëz nuk po kthehen. Madje ka mund të dikush të thotë se këtu fatkeqësi ndodhin më shumë tek muslimanët se të tjerët. Atëra kjo synka e vërtet si po thuatë se këtu ndodhin si shkak i mëkateve, si shkak i paqes, i dëpësimit të frikës të Allahut të madhruar. Nuk ka këtu vendi që në lejan, që të mirëmi detalisht me këtë dilim, do t'i vinë kuha dhe kësaj, mirë po, ata që zoti më te për i dën, dhe ka dëshirë që adhurimin nga ata të buran, mirë po është paksu frika të këta, përshka këta angazhimeve dhe hutive të ndryshme, që i pretojnë një në kësaj bote, të këta Allahu Gjelle ola dënë të aktivize frikën, nga se dëshirën që ata ta kenë frikën këtë bot, që tjenë sigurët në botën tjetër. Kërë është e që ka zoti o adërëvan kërjesëve. Ajë që e kuptan, shpëtan. Ajë që është përfil, mos ta fajson asë kënd përve se vetës e ti. Allahu i madhruar thët për banohët e gjenetit La khaufun alejhim wa la hum jahzenun. Përta nuk ka frikë Pasi që njeriu t'a rin qellimin e, e duhur, pasi që çpëton nga dënimi, çpëton nga krष्‍timi, skaçka të fiksohet më. Andaj dashuria ndaj Allahut është ajo që na përcjell vazhdimisht, në gjitha fazat e jetës tonë, çovë kthiert apo çovë në jetën e botës etj. Në Sofrika është e përshtatshme. Frika ndaj Allahut është në këtë botë. Të ja kemi frikën Allahut, të ja kemi frikën dënimit të Allahut, të ruhemi duke i kryrë obligimet që i kemi ndajzotit, duke u larguar nga ndalezat, dhe kjo frikë një ditë do të mërë fundë. Pastaj, nga frika, do të kalëm të kësiguria. Nga frika, do të kalëm të krahëtia. Nga frika, do të kalëm të këqetsia dhe pushimi. Po ajë që nuk e ka pas këtë vit një këtë botë, nuk ka pas doz të mjaftushme të njëhurive për zotin një e madruarë nuk e ka njohur Zotin si duhet. Paduhem se ki sikur se se kemë erdh do të vjen dita kur do të ja ket frikën Allahut, mirëpo kjo frik fatkeqësisht nuk do të të kryej punë. Mirëpo do të jetë frikë e cila nuk do të të prodhoi tashmë qetësi, sikurse ishte e para. Nuk do të të prodhoi më dashuri, sikurse ishte e para, por do të prodhoi vazhdimisht stresi, dëshpërim, mrzitje dhe dhenë. Frikë e dytë që kemë mundësi të përmendim, kur jemi duke folër për shkace që, që në ndihmojnë me lenë e Allahut, të ashtojmë frikën dhe Allahut të madruar është, të krahasojmë mes dy gjërave. Cëllë të në këtë dy gjëra? Të krahasojmë mes begative që në vijin prej Zotit dhe mes mëkateve që borojmë për neve. Paramendove që për një qast. Mere një letër. Dhe shkruje në një anë të letërës begatit e Zotit ndaj meje. Më radhë. Dhe shkruje në anën tjetër më katët e mija ndaj Zotit. Mi pëtimet sinqertë, gjitha urdhën që nuk e ke kry në ndaj Zotit është më katë. Gjitha ndaleje që e ke shker është më katë. Dhe shkruje. Të krasojmë. Mëkatat nën kuptojmë, nën kuptojnë të bërit keq ndaj Zotit. Dhe së so begatit nën kuptojnë bamirësinë e Zotit ndaj njerëve. Është krasojmë. Të shojmë se sa e falënderojmë ne Zotin për begatit e shumtë që ai na jep neve. Andaj edhnit në kësaj bote. Nëse një njerëj vazhdimisht, nëse një njerëj vazhdimisht Bon keq ndaj te kujt. Ai katër vazhdimisht bën mirë ndaj ti. Çka i thonë njerëzit e të tjerë si njeriu? Dit I thonë, "Të frik, se komunsci kunit ditë për ditëve mos më të bë mua mirë më." Qase ti speksan me asaj se kë të mirë. Nëse krije, sa të kriesa që ndron puna kështu. Dhe sa ndihemi keq dhe sa mbetim keq nëse dikosh përshka këtë rebelimit ton, e mbyll kanalën e pëmirsis që ka qenë dirim me heret duke qarkulluar në drejtimin ton. A të resit do të ndihemi nëse kjo kanal që në lidhë me Zotin mbyllet? Edhe pse, të kresat që në rëmë puna ndryshë, nëse një nga kresat, një njëri, e mbyll kanalën e ti, do të shkëm të këtjetëri, të këtjetëri, të këtjetëri, e kështë më ratë. Por nëse embiulet kanale që na lidh me Zotin, cili Zot tjetër do të furnizon ti? Cili Zot tjetër të shëndet pastaj? S'ka tjetër. Për këtë arsye, krasimi me zbegative që kemi nevojë ne për beqëtitë e Zotit, dhe që na vin vazhdimisht nga Zoti, dhe të krahasojmë tmirat tona që ne ja kthejmë Zotit. E këtë e diim duke i numruar mkatat që ne i bëjmë. Atër po dyshom se kështon frikën dhe dalimin të jemi të bindur dalimin mes që do të formuat nga se begatit një njërë an do të të mirat tona njërë an do të jetë shumë në raportet e disfavarshme do të jetë begatien dhe Allahot shumë larg dhe të mirave tona atër këtë zbrastin që do të kriot mes dy kanaleve Allahu nga ka garantuar se do të falë përshka këtë frike se si kemi pas në dajti Në frikën dhe Allahu të madhruar, është më të vërtet një vepër madhështore, e zemrës, e domazdojshme dhe rëndësyshme në rukëtimin tonë dhe Allahu të madhruar, në adhurimin tonë dhe Allahu të madhruar. Pa dyshim se ka pikat të tjera të shumëta që në ndihmojnë që ta shtojmë frikën dhe Allahu të madhruar. Parës të të e të përmbyllëm, e përmendje dhe një pikë pasësherim E letë të hapër për juve Burimi kryesor Për të njohër Allahun Burimi kryesor për të njohër begatit Ndhe Allahot Burimi kryesor për të ashtuar frikën Ndhe Allahot është libri Allahot Këthehun i Koranit Ledëzëni libën e Allahot do të frika Dhe të ashtuar frika Ndhe Allahot të madhruar Dhe për fund Shikua së ndërruar Në mbede që të themi Këtë fjallë të fundit E kuptuam se frika ndaj Allahut çenka obligative, çenka drejt e Zotit tek ne. E pam se çfar kuptimi ka frika ndaj Allahut sipas mësimeve kur'anore dhe mësimeve të Muhamedit aleyhi salatu vesselam. E vëreëm se kjo frik nuk na largon nga Zoti. Kjo frik na afroan ka Zotë. Kjo frik nuk na bën që mos ta dojmë Zotin. Kjo frik na bën që ta dojmë Zotin edhe më tepër. Dhe kjo frikë na bën që të jemi më të përulur, më të njerësuar Allahut. Mirë po, për shkak se natyrës e njerit është këtill, për shkak se nervsi, shpirti i njerit nganjëherë dinj tet i rebeluar, dinj tet i habitur, dinj tet i angazhuar me diç që nuk i bën dobi atij. Duhet nganjëherë të ketë intervenime, të thotë e kthejmë porsilin rrugën që duhet të ecë. Për këtë arsye ka nevojë një të ka frikën ndaj Allahut të madhuruar. Dhe kjo frikë Po sa ta lëu erën e vetë që duhet thash përfundon. Njeriu në xhenet nuk e ka më frikën e Zotit, nga se nuk ka nevojë. Në xhenet ka dashurinë ndaj Allahut, ka lumturi, ka gëzim, ka paqe. Mi po kjo botë është e tillë. Ka dashurinë ndaj Zotit, por ka dhe frikë ndaj ndaj dhe Zotit. Me këtë që përfundojm shikues të nderuar, duke shpresuar se kemi pasur mundësi që bele spa ku brenda minutave që kemi kaluar së bashku të bindemi dhe të njihemi për së afrmi me këtë adhyrim të rëndësishëm që buron nga Gazam rayon drejt Zotit tonë. Adhurim i cili i lëncurm teveita në jetën tonë të përditshme. Andaj ti ekemi frikën Zotit. Dhe kjo fjalë, let të thjes fjalë që çarkullon në gjuhët tona, dreituar vetes tonë dhe dreituar të tierve, që sërën ndokush shkil ndonjë parim, që sërën ndokush treguohet i keq, çfarë ndonjë kush bën dëm atë të themi kifrik Allahun. Ki frikë Zotit. Latia fiyal, e cila do të përmirëson mesnave dhe do të rregullon gjendjet e tona. Këtu e përfundojmë këtë emision. Dhe mbetemi me shpresë tek Zoti i Madhur që të na mundson që të takojmë përsëri në emisionet e tjera të radhës që të sharojmë për sëri një adhurim nga adhurimet e tjera, e që kjo adhurim pasaj do të shërbesi një shkall, që të në gjitemi në të drejt Allahut të madhuruar. Allahu jë shpërbleft, jë ruajt me të mirët e ti, mbeqë në kujdesin e ti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.